Bismillah ar-Rahman ar-Rahim In alhamda lillahi nashmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ogfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min seji'at e'amalina man yahdihi allahu falamudhila lah wa man yudhil falaha adhya lah wa ashhadu an la ilaha illa allahu vahdahu la shariqa lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Falandarimeth, zalabdarimethi taqwena Allahut atafalandaroyim dhepritindihim dhepalifalqoyim Në çdo mbrojtje e Allahut prej sherrit të veteve tona, prej veteve dhe prej tekjieve të, të punëve tona, atë që ulzon Allahu ska kush e, e humb dhe atë që devion Allahu ska kush e ulzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut të Vetëm dhe të Pashok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dëgëvori i Tij. Po vazdojmë me librin e Sheh Xhabis, Allahu e ruaj, që shpjegon bazat e sunetit të Imam Ahmedit Allahum Shiroft Thot pozita e sunetit dhe ndërthoria e ti me Quranin Thot ima Mahmedi Allahum Shiroft Sunetit e kne e pasusit e sunetit pra sunetit e kne pasusit e sunetit eshte hadithet fjalet hadithet dhe më nën e të dërgujit Allahu sallallahu aleyhu sallam Pasuneti tek neve, tek ne pasuesit e sunetit është hadithet e të dëgjuar të Allahut sallallahu alejhi wasallam, ve fjalët, veprat dhe miratimet e tij. Fjalët, veprat dhe miratimet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, sepse mbi këto bazohen gjykimet fetare, domethënë. Mbi fjalët, mbi veprat dhe mbi miratimet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pa mark parashysh kanë ardhur nga rrugë të shumta transmetimi, mutawatit, domethënë. Kam parë 3 kanale naruk të shumta të transmetimit, ka apo kanë ardhur nga një rrugë e vetme. Domethënë, nuk ka dallim me syrë. Ato të dyja, domethënë, janë hukum xheriatik. Domethënë, e marrin, domethënë, atë gjikimin e fjalës pejgamberisë ose në qoftë ajo që si ka ardhur nga rruga e vetme apo ka ardhur nga rrugë të shumta transmetimit. Nuk ka dallim domethënë te kjo gjë, në konsiderat merret autenticiteti i argumentit. Kur saktësohet xhinxiri i transmetimit, Derit e pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem, atere është obligim, besimi, pranimi dhe puna me atë e hadith. Pra qofta e hadith e hada, apo qofta mutevatit. <coughs> Suneti, thot, imam Ahmedi, Allah më shiroft, hadithi, pra, e shpjegon Kur'anin. Suneti së qaron atë që aludon Kur'ani, atë që nënkupton Kur'ani. Nuk behet thot, analogi, analogi në sunet, pra, nuk behet kjasë, nuk behet analogi në sunet. Kër të vjen suneti, nuk ka analogime, të thushë, do behi kjasë të një që të shikojë të më thënë se qa hukmi ka për këtë gjerë, ndërko që e, ka ardhë të më thënë në shakësuar për atë djejë fjala e pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ose hadithi pegamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Imam Ahmedi, Allah më shirof, me këtë fjarë, pra, ka për qëllim ata që refuzojë sunetin, nga bje në kundështim me kjasit pra thonë, dëmëhen këtu këte hadith edhe e dhe pse eshtë saktësuar neve do të refuzojmë përshkak se këj bje në kundështim me kjasin pra japin për pasi kjasit ndaj sunetit edhe pse dëmëhen hadithi eshtë isakt ata e refuzojmë përshkak se si pas tyre si pas dhe gjikës tyre bje dëmëhen në kundështim me kjasin që i bajnë ata me anon rëgjimë Gjithashtu thot e as nuk sillen shembuj për të për sunetin pra, nuk sillen shembon kur vjen suneti nuk po shembulli ktheja por shembull e fetën, si të bën me këtë si bën me atë. E suneti nuk arrihet nëpërmjet logjikës e as eçeve. Suneti thot nuk arrihet nëpërmjet logjikës e as eçeve. Po se si si arrihet, si mësohet suneti? Nga ku ku ta gjej sunetin? Në të transmetimet. Pra, në transmetimet pra, që ish e kanë transmetuar sahabët deri më sot, domethënë është shkallë soneti domethën e i cili është i shkruar në librat bazë të sunetit suneti nuk ka as tjetër veçse pasimin e xheriatit dhe braktisje e epseve thoneti thot nuk ka as tjetër veçse pasimin e xheriatit dhe braktisje e epseve thot sheh grabia në shpjegimin e këtyre fjalëve Allahu ruaj thot i mamamohammedi Allah mëshiroft suneti tek ne na pa tek ne pasuositë sunetit Eshte hadithet e të dërguarit Allahu sallallahu a.s. Thëtë qëfarë është suneti? Imam Ahmed i thafë Se suneti eshte hadithet e të dërguarit të Allahu sallallahu a.s. Do me then Fjalet, veprat dhe aprovimet E të dërguarit Allahu sallallahu a.s. Kemi librin e, Pra Kurani Dhe kemi sunetin E cili do me then shpallje Ashtu sikur se eshte dhe Kurani Se pekambelis o thlem ka then Muë me është dhen Kurani dhe një i ngjashëm me të. Pra, edhe Suneti, edhe Suneti është pallje sikurse është Kurani. Mirpo Kurani lexohet, ndosë lexohet edhe në namaz e kështu, ndërsa Suneti jo, nuk recitohet. Çfarë është Suneti thot? Suneti është hadithet e të dërguarit Tallaahu Sallallahu Aleihi Wasallam, do të thënë thjesht veprat dhe, dhe aprovimet apo miratimet e të dërguarit Tallaahu Taalahi Salatuhu Wasalam. Ky është Suneti të cilin Allahu Te Barekahu Te Ala në e beri obligim të pasojnë edhe të kape mitë pasti. Për kjo e sunetit, silin Allahu të barekë vëtë ala, në e beri obligim që të pasojnë edhe të kape mitë pasti. Dukë e sëjarur pozitën e sunetit dhe ndërhturjen e ti me Quranit, Imam Ahmed i Allah më shirovë thotë se sunetit e shpjegon Quranin. Thotë se sunetit e shpjegon Quranin. Suneti thot esjaron, e sqaron atë që aludon Kurani, atë që nuk kupton Kuranin, Suneti e sqaron. Pra, Sheh Rabia Suneti thot e sqaron Kuranim. Tot Allahu ilasuar wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Fat tasbiritam tu Kuranin, tot ne tasbritim ti Kurani, që ti shpjegosh dhe to sqarosh njerëzve atë që është shpallur atyre. A neve të tasbritim ti ta shpallim ti Kurani që që shpjegosh dhe të shjarosh njerëzve atët që ju është shpagur atyre. Dhe thotë Allahu i lartësuar, faim të në azahtu më fichej inë farudduhu ilë Allahi u arrasul. Thotë, nëse nuk pajtohin për mdojnë qeshtje, nëse keni mos ma reshje, do me thënë, mos pajtim për mdojnë qeshtje, atëhere këtheheni atët të këllahu të klibri ti dhe të këdërguari. Ka të këdërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallem do të thotë kthimi tek Allahu do të thotë kthimi tek libri i Allahut ndërsa kthimi tek i dërguari do të thotë kthimi tek ai ku ishte gjallë pra ku ishte gjallë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nëse kishte dikush kishte ndonjë mosmarrveshje kështu ai shkonin domethënë apo mos marrin shkonin tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem edhe merrin hukmin e sëpër gjikoje tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ku ishte gjallë i dërguari Allahu sallallahu alejhi dhe sellem ndërsa pas dëgjes së tij Nuk shkojnë të njëzit të këvarë i, i. pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem E dhe t'i zhjithin të më thënë të mos më arveshjit atëgi Porse duhet që të këthehen të kësunetit të të këhadithet e pekamberi sallallahu aleyhi ve sellem Dhe të shikojnë të më thënë gjukimin e asaj për cilin ata kanë rren të më thënë në mos bajtim Pra këthehen të kësunetit të tërgohet Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Suneti, thot, është burimi dhe referenca. Suneti dhe kurani janë njejtë. Suneti dhe kurani, thot, janë njejtë. Pra, janë shpalje, të dyja. Suneti në argumentimin e temave të akides, dispozitë, pra, të besimit, në argumentimin e temave të besimit, dispozitave, në qeshtjit e halalit dhe haramit, dhe qeshtjit e tjera të fes, është burim njëstoj sikur së kurani. Pra, edhe, edhe suneti dhe mëthën e shpalje sikur së kurani. Sigurisht ka gjykime domethënë në Kur'an çfarë është halal dhe çfarë është haram. Pastruka gjykime në Sunet. Çe çfarë është halal edhe çfarë është haram. Pra, Quranin, pra ose e shpjegon Kur'ani për çfarë tëon Kur'anin, ose vjen Suneti domethënë me gjykim domethënë që nuk është në Kur'an. Pra ndalon diçka edhe pse then, nuk kuran domethënë nuk gjendet. Ose gjendet fjala e Allahut subhanallahu ve ma ataqumur rasulun fekhuduhu wama naqum anhu fantehu. Zëntëm anë çfarë ju a bi Durguri, atëre merrni atë, punoni me atë. Ndërsa nga e gjithë që ju ndalonë, përmbajnë, pra mëseve pronjete Pra, Allahus përndala ka urdhrua dhe më thënë që Ti bindem i pegamberi sallallahu aleyhi sallem Për fëte arsy e thëpë, nëse dikujt prese lehve I bindem do një pjetje në akide apo diçka tjetër A i përgjigje me atë që i bindem dërmend e para Pre teksteve të kuranit apo pre teksteve profetike Pre teksteve pre, pre haditheve Pra ai nuk thoshte që njëherë do të përgjigjemi me ajet, pastaj do të përgjigjemi, nëse nuk jete ka jetët, atë përgjigjemi me hadith. Forse çka të vinë në ndërmjet i paqoft, ajeta apo hadithi ai përgjigjemi me të. Pra nuk bëndet dallim. Pra përgjigjemi me të. Dhe nuk ka dallim thot shefu, ndë nuk ka dallim thot në këtë çështje. <coughs> do të vinë thot shembuj për këtë nga qëndrimi i Omerit, i Ebubekrit, i Abdullah ibn Umar dhe për sahabët e tjerë, Allah qofti i kënaqur me gjithë ata. Pra do të them domthon do të vinë shembuj eh, praktik domthon për të gjethje se aronin ato. E eh, Imam Ahmadi Allah më shrofqot suneti s'charon ato ato që domthon cilën aludon Kurani, suneti s'charon ato që aludon Kurani. Pra s'charon dhe shkoqit të përgjithshëm e tij, atë gjë që ka ardhur përgjithshmë në Kur'an domthon, eh, suneti e s'charon, e qartëson të paqartën thotë e kufizon atë e që eftë absolute e kufizon, pra është e pa kufizura në vjen suneti dhe e kufizonate dhe e specificon të të përgjishmen thot qekun, nëjësjaron neve kohët numrin dhe detajet e namazit pra nëjësjaron kohët, kur hynë dhe kur del kohë e namazit pra nësjaron në suneti e ka nësjaron përgjambëri sotësërën në sunet <tussal> <tussal> Numërin dhe detajet e namazë Pra kë janë 5 namazë e kështu më radë Pra i stjaron për e kamberi së samë në sunet Si falet namazë E që farë lezojt e që farë thujt në te E kështu më radë Pra i ka shëru për e kamberi sallallahu alai sallam Në sunet Që farë të lezojnë në te Që farë të themin ruku Që farë të themin në seshdet Gjitha këto Janë tëtë prej sunetit Allah i lërstur tët Vë aqimus salate Vë etus zekat pra Falin i namazin dhe jebe një zekatin. Tëtë Allah e lështu falin i namazin dhe jebe një zekatin. E thopë këte në shumë ajete. Pra suneti e sëqaroj dhe e shkoqiti këte. Suneti pra e sëqaroj dhe më thënë, qësi të falin i namazin dhe më thënë, që cilat janë atë pasuri për cilat obligohet njëri u që t'jabë i zekat dhe për cilat pasuri nuk jebe zekat, pra e sëqaron, suneti i shkoqit për gjera. Suneti thotë eshtë orientuës, për të përgjismet e Kuranit, specifikon të përgjismet e Kuranit dhe kufizon absoluten e ti. Soneti e komenton Kuranin, si kur se thot ima Mahmedi, Allahu Mshirov, se soneti e sëjaron atë që aludon Kuranit. Po ashtu, si shka thënë aji Allahu Mshirov, pra po ashtu thot, si shka thënë aji Allahu Mshirov. Thot ima Mahmedi, nuk behet thot analogi në sonetë, Pra Nëse vjen suneti për një çështje dhe sqaron gjykimin e saj që është halalla bëhet haram apo çadologjikimi gjithkëto ajo, atëre nuk ka vënë më pranë analogji. Kur vjen fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, lihen fjalët çdo kujt tjetër, kushdo dëjoft ai. S'ka vend me më domethën për të futur aty mendimin ë apo debat <coughs> analogji, kështu që e, të refuzohet hadithi pejgamberisallallahu alajhi wasallam. Por se hadithi pejgamberisallallahu alajhi wasallam ka përparësi ndaj fjalës çdo kujt tjetër, përveç pejgamberisallallahu alajhi wasallam pra prineza. Domazan thot nuk ka kias, nuk ka analogji në fenë e Allahut. Pra, mendja ku përdoret, përdoret për ta kulturë Sunetin. Jo për ta refuzuar atë. Allah subhanahu wa taala nganjëherë ne e çta kuptojmë, eh, edhe ta praktikoim Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, jo që ta refuzojmë atë. Jo që ta refuzojmë atë me kias, pra me analogji. Djamazan thot nuk ka kjas, nuk ka analogji në fen Allah. Nëse vjen lumi i Allahut, asgjësohet lumi i logjikës. Nuk ka më vend logjika, thot. Nëse vjen teksti, nëse vjen teksti, vjen e, ajeti apo vjen hadithi, atëherë nuk lejohet analogjia. S'ka më vendon për analogji. Suneti nuk e kundëston, suneti thot nuk kundëstohet me logjik, as me analogji, as me mendime, as me një gjë. Suneti nuk kundëstohet as me një gjë. Neve nuk nëmbete tjetër vëtë se ta pranojmë, sunedin, pra ta besojmë, ta pranojmë, të pranojmë sunetën Pra të besojmë të pranojmë dhe të punojmë mëthe Pra nuk nëmbete tjetër vëtë se Nuk kemi të drejtë që të refuzojmë mëthe Thotë Allahu i lartësuar Fela wa rabbi ke la ju minune Hatta ju hakimu kefima shegjera bejnehum Thomme la jedidu fi enfusihim Harajemim me kadajte ve ju sellim u teslima Thotë për zotin ten thotë Ata nuk janë besimtarë të asaj Këtë të zbritit ty e të asaj paratej Derisa të të zjedhin ty Për të gjukuar nga të konflikt Apo më shmarveshe mes tyre E pas taj, pas gjukimi ten Të mos nëndjenjë pak e najsi nga gjukimi Gjë, Dhe ty pa Mos nëndjenjë, mos këndo më thënë Vete të tyre Pak e najsi nga gjukimi ytë Dhe derisa të bindën sincerisht Këtë jenë të bindur sincerisht So të sheku Disa njërës e të projnë në analogi Derin atë gradë Sa që i refuzojnë tekstet dhe thot Ky tekst kundëston bazën, pra uh, ato usulet që ka medhhebi i ti, tij, për shkakun bazat, parimet që ka medhhebi i tij, vjen në fjalë që ky tekst domethën kundëston uh, parimet e medhhebit. Kështu që uh, ky hadith domethën refuzohet pse? Për shkak se kundëston medhhebin. Jo medhhebi refuzohet, për shkak se kundëston hadithin. Se na, na kje, Allah usmandal la na urdhëroi që të bindemi Allahut dhe të bindemi pejgamberit sas. Jo të bindemi medhhebit. Kur medhhebi apo diçka tjetër kundëston hadithin, Atere, a tërë e ajo refuzojt, jo hadithi, por se me hebi refuzojt. Pra, thotë këtë tekst e këndështonë bazën, këtë tekst këndështonë analogjim, pra e të pruën në analogjim, duke i dhenë përparësi asaj e, ndaj sunetit, pra, i dhenë përparësi analogjis ndaj sunetit pegamberi sallallahu a.s.w. Thot, imam Ahmedi aludon në refuzimin e këtyre që kë jetë prun me kjasë Ka analudon imam Ahmedi në refuzimin e këtyre që kë jetë prun me kjasë Sepse për ndrysh që thot ka analogji parsore Ka analogji parsore Shephe Fodani, Alam Shrot, Shephe Fodhemi, Editar, Kjetën Ka analogji parsore Për shemull të krije sa eshtë për sosë mëri që t'jeti fuqishmë Se po t'jeti pafuqishmë eshtë mangësi pë krije sa krije sa krije sa krije sa krije sa krije sa krije sa krije sa krije sa krije sa krije sa kri Allah Usman dashme parsori ti di deputi. Pra kjo është kyas aula, i thonë, domethën kyas parsor, Allahu subhanahu wa taala është më parsor që ta ket 800 cit mijë. Analogjia thot është sikurse kacha e ngordh, siç ka thënë Ibn Timia, Allahu mëshiroj, është frizon atë vetëm kur e ket domosdoshme. Pra kur e ket domosdoshme ta shfrytosh. Pra nëse ti s'ke nevojë vërtet, nuk e shfrytosh. Ose s'ke s'ke domosdoshmëri, atëre e, nuk nuk han ajo, nuk e shfrytzon atë, ku to? Po se e shfridzohen vetëm atëre, kur ti eke të domëzdoshme që ta shfridzoshate. Madhje Shekull Islam ibn Tëjmije, Allah me shirof, përmend në një libert të, të, të ti, në libert të vogër, dëmështën të ti, të, të, të cilin e ka qëjtu, me ariju lë usull, ila bejan, enë usullet dini u afuruahuhu, në qëtë bejjene harë rasull, këthët, si pas hullumtimit, nuk ka i gjma vetëm se kemi gjetu për tët tekst, pra për gjitha i gjma, dëmështë, si pas hull Për, për gjitha i gjmat, dhe me ku ka nërë konsensus djetarë Dhe me thëmë për te kemi gjetu tekst shëriatik Ata ndoshta se kanë ditu tekstin epshule ka nërë një gjmat, mi po ka pasu tekst Pra te i gjmat në cilin ka nërë nëta Po ashtu nuk ka ber dikush kjias vete se e gjetu tekst me kuptimin e këti kjias Pra nuk ka ber dikush a me më gjithot vete se ka pasu tekst nërë të kuptim Me po aji ndoshta se ka kuptur e kështu edhe ka ber kjias pra. Ose se ka ditur atë tekst edhe ë detyruar domethënë ka për qias me pa po, kapasu tekst domethënë në atë kuptim e pra në kuptimin e atij qiasit që ai gaber ka në këtë tot marrëm fjala e vetë Mesallam e mëshiron por se njerëzit ndryshojnë në përvetimin e teksteve pra se njerëzit tot ndryshojnë në përvetimin e teksteve dikush për shemb më mëson Kur'anin më mëson librat e sunetit përmendesh por se dikush nuk ka mundësim thon një pjesë Kur'an dhe, dhe, dhe një pjesë Libra e Çunedit, e kupton, nuk janë të gjithë njerëz njësoj. Në poshtë njerëzit thotë, ndryshojnë në përvetësimin e teksteve të xheriatit ose anërsisht në përvetësimin e tyre. Pra, nuk mund ta përvesojmë gjithë, porse a, a domethënë ofrojmë që të përvesojnë domethënë shumë prej tyre. Ase të paqen janë ata që i kanë përvetësuar, i kanë përvetësuar tekstet, sikurse Imam Ahmedi Allahu më xhirofi Pra të pakët të të janë ata që i kanë përveçuar tekstet qikur të imam Ahmedi Allahu e Mëshirof. Ose i uafrua përveçimit të tyre, dhe si rjedhoj të këshundi e të ardjenë analogjit të sakta, Allahu i uzoj për tek analogjia e sakte. Porse nëse do ishte theluar në mësimin e sunetit, do të kishte gjetur për të tekst nga ligjvensi, do kishte gjetur tekst nga Allahu dhe i tërgurit i sëllallahu aleyhi ve sellem. Sepse i dërguri isë qëjaroj bazat dhe dekëzimet nga ku së kalen asë gjë pasë qëjarurë. Isë qëjaroj bazat dhe dekëzimet e fesë islamet. Dhe nuk kalen asë gjë pasë qëjarurë. Thotë Allahu i lartuar, mafarrop mafil kitab i minshej. Nuk kemi len asë gjë pasë dorë nga libra. Nuk kemi len asë gjë pasë qëjarurë. Allahu s. më të Allah nuk kalen asë gjë pasë qëjarurë. Në thatë Allahu i larsuar eljo me akmentu lekum dinakum wa athmantu aleikum ni'mati wariditu lakum alislam dinan. Sot e përsoj sa për ju fen tuaj e plotsova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha për ju Islam febra që Islami tjet feja juaj. Pra sot feja jon është e plotë, nuk ka mangësi në të, sepse disa njerëz përpiqen dhe bëjnë analogji dhe analogjia tyre është e saktë duke e bashkangjitur atë në argument pra duke u bazuar në një argument, atë duke përfshirë shkakun i cili merret në konsideratë. Mirë po, për atë çështje ndoshta ka tekst i cili nuk i ka arritur atij, sepse sikur ti kishte arritur atij teksti, ai do jëhte argumentuar me të. Atë do e kishte lënë analogjim, do e kishte lënë domethën kjasim, do kishte pas nevojën me të, do ishte mjaftuar me tekstin, nëse do e kishte arritur atij dhe vjen pas ti dikush që e ka mësurs të unetin prej gjewamja e pra prej libave që janë gjewamja ose musnet apo muaj gjem dhe të tjerë pra libave do me thënë që kanë përmledhu hadithet dhe gjem ibn tëjmije përshemu që për përte i gjma ka pasur tekst pra vjen ibn tëjmije përshemu dhe shikon një djetar që ka qenë para ti ka ber për incestit saktua, ka ber dhe më hënë këjas kur vieni bëtë e mija në hulumëtimi i malë që ka ber shikon që për atësë ka pas nevojët bër e të kjas subse ka pasur text mi e po e dietarii për atëti nuk e ka ditur që ka pasur text për te pra vieni bëtë pra e mija për shikon që për këte iqma ka pasur text pra të kanërëm në, në iqma të sak e cila për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Porse ata nuk e gjetën, pra ata nuk e gjetën të tekst, dhe erdi di kush që studion dhe kërkon si kur të i bën të imi e tje dhe e gjeti, do më ten, të tekst. Pra tregon dërhenë se djetarë nuk janë gjithë njësoj, mund të ju fshijet dhe atyre, do më të dhënë, diçka prej dijes, edhe nuk esh kjo mangësi, se njeri nuk mund të apërfshit gjithë dijen me cilin ka ardhë pe gamberisë Allahu A.S po nuk është e meth kjo te dietari. Nëse ai s'e ka përfshirë gjithçka smundet, pa përfshirë gjithë atëm që cilën i deguar Allah sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjën se disa ijma janë ngritur, domethënë janë ngritur ijmat ndërkohë që për to ka argumente të vërtetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka analogji, thot kiase te dietarëve të cilat janë analogji të sakta, por se për to ka tekste nga pejgamberi i nderuar sallallahu alaihi wasallam të cilat nuk kanë arritur tek dija e tyre. Pra ka tekste sakta nga pejgamberi i nderuar sallallahu aleyhi wasallam, të cilat nuk kanë arritur tek dija e tyre. Pra ata nuk i kanë ditur ato tekste, nuk i kanë mësuar dot. Gjithsesi, thot Imam Ahmedi Allah mëshiroft ishte i ashpër në refuzimin e analogjisë, kiasit. Dhe ai refuzonte shumë për çështjeve që pretendojnë se kishte ixhma, dhe refuzonte ato që thoshte për këtë ka ixhma. Refuzon nëse thoshte diku për këtë gjë ka ixhma. Imam Mahmedi, Allah më shiroht, e refuzonë të. Imam Mahmedi, thoshte, qëfar të mësoj t'y që dikush, thën, që dikush, që dikush, ka mësëpajtim. Ku e dit i që ka, dëmë thëmë, iqzmarë, mundet dikush, dikush, këtë mësëpajtim të më djetarë. E u tonë, dëmë thëmë, e refuzonë të, dëmër, atë dëmë që i thoshte që për filanë që është dhe ka iqzmarë. Pra, le të thot, unë nuk ditë këtë mësëpajtim ramëstoi nuk nuk kam mos pajtim por thoj un nuk di të ketë se dikush tjetër mund e di që kam mos pajtim për, për, për, për këtë çështi. Por se thoj un nuk di të ketë mos pajtim për këtë an çështi. Këtë e përdor shpesh e Bukodami Allahum shërof. Bakat nuk din nuk na ka arritur që ketë mos pajtim domethën për këtë çështi e kështu me radhë. Do them sot thotë do them sot thotë umeti ka rënë në ixhma për këtë çështi. Mos thotë që umeti ka rënë në ixhma domethën për këtë çështi, por se thotë Se un nuk di të ketë mos pajtim për këtë çështje. Flet për dietar, domethënë. Sepse thot mund të ketë mos pajtim që këti nuk i ka arritur dhe ky nuk e di atë. Aty nuk të ka arritur që për financë çështje për shkak ka mos pajtim. Ti nuk të ka arritur ajo dije. Tanë do të thosh që un nuk di të ketë mos pajtim, mos thoj nuk ka. Sot Imam Ahmedi Allahun shirof dhe as nuk sillen shembuj për të. Pra, kur vjen suneti nuk nuk refuzohet سُنَّةِ اِبِي غَمْبَرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَال. نَسْتَ تِيَ وَيَن تِكْسْتِي ثُقْ طَرَانُهْ. طَرَ كُور تِيَ وَيَن تِكْسْتِي مَ اللهُ أَو نَاي تِكَامِيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نُوك رِفُوزُوهَت مِثَال. تِكْسْتِي دَوْنْ هَ الشَّرْعِيَّتِ نُوك لَايُوه تِ رِفُوزُوهَت مِثَال. قَتَّ اللهُ لَارْسُوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَ të të përzotin ten, ata nuk janë besimtarë, të asaj këtë zbritit ty, e as të asaj para teje, dhe i sa të të zjedhin ty për të gjukuar nga të konflik mes tyre, e pas taj, pas gjukimi ten, të mos në djenjën pakën a i si, ka nga këtë gjukim që bërë e ti, dhe dhe i sa të bine, thotë, sincerisht, nëse dikush, thotë qeku, nëse dikush të si edhe tekst të sakë, shohit, të tekst të sakht të shohit ose të mirë, të hasen merë të argument qoftë i mira për qoftë i sakht merë të argument të gjëtaj e hadithit atëhere mështojë Wallahi Wallahi e kebësi mështojë mështilë shembuj po ashtë duhet të pranosh atë të tekstin që të sielaj eduk e punur të mështë me atë që të urdhron këtë tekst dhe mështilë shembuj këtu e ka thën këte e ka thënë thot ebu hrejra këte gjë thot e ka thënë e Sikur të qëndronë në parathenjen e i bërmaqe, dhe më thëmë, tha, e buhurera, rradi lanë, është detyrë marja abdest për atër që kanë gremë atër që eshtë prekur nga zjarëj, pra që eshtë gaturë, kanë gremë, dhe më thëmë, di shka që eshtë gaturë në zjarëj, së përmishin, eshtë gaturë, dhe më thëmë, e trasmetojë këtë hadith në kontekstin e urdhërimit për abdest, dhe ajo që eshtë prekur nga zjarëj, të të të dikush nga sahab di tha si me ndonë për hamimin, dhe me thëmë, në zjarën apo ujnë, dhe me thëmë që ka valuër, që eshtë ndezë, dhe me thëmë, si me ndonë, nëse e përdojmë atë marrim abdest, dhe me thëmë uj i ndze, atë marr abdest pre ti, sepse eshte pregun, esh pregun nga zjarë, zjarë është valuër, edhe kjo, sa orera i tha o biri vlei timba nëse të arrin hadithit e dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam athere mos sil çhembuj. Ha pra, mos sil çhem, mos e, mos sil, domethënë që e njohstoi praf kjardin e tij. Domethënë sot nënshtrov, nëse vjen hadithi, nënshtrov, dorzoll. Ky thot është rregull thot Allahu ju bekoft. Thot Imam Ahmedi Allahu mshirof, suneti nuk arrrihet nëpërmjet mendjeve e as nëpërmjet epsheve. Por the arrrihet Nësohet të përmjetë transmitimeve Dhe mëthënë thot Nuk kuptohet me mendje e asme epsher Porse nuk a rrjetë me, me mendje e asme epsher Porse ku, kuptohet sunetit dhe mësohet me transmitim Pra sunetin të i gjenë dhe mëthënë me, me transmitimet Ate që i fanë për cilë dhe mëthënë Djetarë e hadithit Edo sunetin thot Edo u zimin mësoh Nëse edo sunetin thot Edo u zimin thot Mësoh thot Memorizoh Mësoh përmendisht thot Nëse të vjenë sunetit, thot, selohu në kuptimin e ti Vere në pun mendin të ende, në kuptimin e sunetit Pra, ta vesh në pun mendin të ende Për të kuptuar sunetin, jo, për të revuzuar sunetin Për të, të kuptuar dhe Kjo është pozita që ka mendin Për të kuptuar sunetin, jo, për të revuzuar dhe Thot, i të gure Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Men njëri dillahu bi i khajnë, një pektihu bi i din Thot, kujtja do Allahu të mirë jep ati të kuftuarit e fesë ta jep kuftim fesë, jep pikë në fenë e ti poste pa ditur tekstet dhe pa ditur sunetin do, të, do që të flasesh në fenë Allahut pa, pa ditur tekstet dhe pa ditur sunetin do, do që të flasesh në fenë Allahut fjo është prej të folurit për Allahun pa diturit se ti s'di si të flasesh në ibi që të kanës pa diturit ditur. kjo që ditur. nuk lejohet sotë Allahun i lartuar قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغِيَا بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ثُوَيْتْ زَوْدِهِمْ إِنْ دَلَوْي بَتَمْ ت ndaloj mëkatin, ndaloj shtypjen e tjetrit pa të drejtë, ndaloj ti mbiqnishni Allahun, ti mbiqnishni Allahun çoft pa pasur për të kurfar argumenti. Dhe ndaloj që ta thoni për Allahun atë që nuk e dini, a është e vërtetë? Pra ndaloj të thoni Allah, për Allahun Subhan Tala, diçka që ti nuk e dini. Flisin para për Allahun pa di. Po çego Allahu, oj Eshtë pa tjetër për muslimanim që të mështetit në Kur'an dhe në Sunet Përsa i përket Akidës Pra Akidën, besimin e ti Ta ketë të mështetur, të bazuar, thët, në Kur'an dhe në Sunet e, e, Besimin e ti, thët, azërimet e ti Qeshtet e, e halalit dhe haramit Pra mësur, hukmin e dishka eshtë halal dhe bërsh haram Ku duhet të kthej e pyjt që ta mësoj hukmin e sen Dhe të ketë në Kur'an dhe sunet Dhe të këtë në Kur'an dhe sunet ndërsa për çështet e dënyas atëto përpiqem mundohu çështet e dënyas do të them çështja është e gjerë e gjithashtu nuk e, nuk je domethënë i detyruar çka ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ju jeni më të ditur për çështjet tuaja të dënyas ju jeni më të ditur ka thënë pejgamberi për çështjet tuaja të dënyas parimi bazë të, të pa çeku në pe është çdo gjë është haram përveç asaj që është lejuar në sheria shdo që është haram përveç asaj që është ligjësur në shiriat ndësa në të një shdo që është halat përveç asaj që ka argument në shiriat që është haram pra parinjë i bazë në të një është ndryshe kështu që nëse ti putesh me mendjen tënde në fene Allahut atëherë ti ke pasuar e pëshin tëm nëse ti putesh me mendjen tënde atëherë ti ke pasuar e pëshin tëm dhe ke fornë për Allahun pa diturit dhe kjo është nga gjinohet më të mëdha. Jo, çt thas Allahun, paditurit. Është nga gjinohet më të mëdha. E shpihet për Allahun, qemba. Pra, thotë është nga gjinohet më të mëdha, që në disa raste është më e madhe se si shirku. Në disa raste thotë është më e madhe, si pra më madhe si Shqipu, si se shirku, pra është disa shumë rrezikme, më e madhe se shirku thotë. Sikurse thotë ibn Qayimi, Allahu mëshiroft, sepse ai është i dëgojë këta hadithe të thënë ibn Qayimi, Allahu mëshiroft sa këtë tekst i ka renditur gjunahet nga me e vogla tek me e madhje pra këtë tekst të këja jet pra i ka renditur gjunahet nga me e vogla tek me e madhje kështu që me e madhja e tyre thot, eshtë e forura për Allahun pa dje, pa dituri pra e forura për Allahun me njerant pa dituri kjo eshtë thot, me e madhe se shirku sepse këtu hyn edhe shirku edhe shirku pra eshtë do në thënë ka arqë si rrjëdoj e kësajet për Allahun pa dituri pra këtu hynë edhe shirkur, edhe gjinahet e tjera, dhe nuk e shirkur tjetër vete nga fjarët e pasurësve të skotës dhe devimit, që kanë folë për Allah në patit të rrit. Pra, pra shirkur, do më thëmë, është pjellek tyre, pjellek sajtë, do më folë për Allah në patit të rrit. Pra kini kujdes, kini kujdes nga të furërit për penja Allahut në epshe, duke u mashtruar se ke mendje, ke, ke logik, pra, ke zëgjuarësi, Dhe kuptim, pra, kësë gjorsi, i menjëm dhe kuptonë Tani i ajet vete sa të drejten për të qorë Për fejnë allahuh si pra, të fati Kërë nuk lehjore Porse mësoj kuramin, mësoj sunetit Së nësej kuptim që prate të sellebëve Pas të i folë Ama jo pa ditu kuramin, pa ditu sunetit Në ti gandë, të më dhëmëtë, që islamat, badur, në lejoj, pra, se tot, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q që q sër ç shikojmë kuron nga këtu. Vodafone nga lault paditurit. Kuptimin në këtë thot ë kuptimi në këtë është teksti. Pra thot ë pra keni kujdes sot, keni kujdes nga alkooli për Allah, përkëna Allahut me efshi, duke ju mashtruar se ke logjikë tot tek ju arsye dhe kuptim. ë kuptimi thot në këtë është teksti, paty do të kuptonë domethën tekstin, sikur të ka qenë këto gjendja sahabëve dhe tabiine. Pra kuptimi përdoret për të kuptuar tekstin, pa logjikë, përdoret pra për të kuptuar tekstin e shariatit, pastaj për të folur. Sikurse fat janë këto që janë djalla e sahabëve dhe tabiinëve. Në sikurse thot këtu, eh suneti nuk është tjetër vetëse pasim e, i shariatit, pra suneti nuk është tjetër vetëse pasim i shariatit dhe praktikje e hebshëve. Mos i jep të drejti mendjes dhe hebshëve të tuaj. Mos iep mos iep deri imar, males ve epsheve të tua po, u vizoj ato me xeriat. Mos iep lini të mendjes në epsheve të tua. Na fene Allahu. Sot suneti është pasimi i tij. Prakticia e epsheve, suneti pra është ta pasojshët. Pra i jemi të rrugë të ta pasojmë. Sunetën e pejgamberisë sallallahu alejhi wasallam. Prakticia e epsheve thotë dhe përkushtim vetëm për Allahun. Të Zotin e botës Me këtë pomëtohet Sallallahu alejhi dhe sellemuën Ali dhe Muhamedi dhe alejhi dhe sahabe sallam